«Тринадцять! Не найприємніша картина!» Жнець П'єр-Огюст Ренуар не був митцем, хоча й мав неабияку колекцію намальованих його історичним заступником шедеврів. Ну що він міг сказати? Йому подобалися красиві картини. Звісно, коли мідмериканський жнець обрав для себе ім'я французького митця, це розлітило жінців франко-іберійського регіону. Вони вважали, що лише їм належать усі французькі митці ери смертності. Ну, лише тому, що Монреаль став частиною Мідмерики, це не означало, що там було втрачено французький спадок. Хтось із пращурів жінця Ренуара, певно, мав бути з Франції. Усі жінці з того боку Атлантичного океану могли скільки завгодно скаженіти, на нього це ніяк не впливало. А впливали на нього народи в межах вічної мерзлоти, які проживали на північних територіях Мерик. І поки решта людства значною мірою об'єдналася на генетичному рівні, народи вічної мерзлоти занадто сильно оберігали свою культуру, щоб долучитися до решти світу. Це, звісно, не злочин, люди можуть робити все, що заманеться. Але жнець Ренуар вважав це незручністю і хибою в порядку речей. Ренуар знався на порядку. Він в алфавітному порядку організував свої спеції. З математичною точністю розставляв у буфеті горнятка для чаю що п'ятниці зранку підстригав волосся до визначеної довжини. Народи Вічної Мерзлоти всьому цьому суперечили. У них були аж занадто виражені расові відмінності, а він не міг таке терпіти. Отож, він збирав їх максимально багато. Хоча, звісно, якщо в цитаделі жінців довідаються про його етнічне упередження, в нього будуть неабиякі неприємності. На щастя, народи Вічної Мерзлоти не вважалися окремою расою. Їхній генетичний коефіцієнт просто показував високий відсоток іншого. А інше було такою широкою категорією, що ефективно приховувало Ренуарову діяльність. Щоправда, не від шторму, але від цитеделі жінців, а це головне. І доки ніхто в цитеделі жінців не має причини глибше копатися в його збираннях, то ніхто і не дізнається. Ренуар сподівався отак проріджувати населення народів вічної мерзлоти, доки їхнє існування більше його не ображатиме. І сьогодні вночі він був на шляху до подвійного збирання – місцевої жінки та її сина. Того вечора в нього був гарний настрій, але щойно вийшовши з хати, Ренуар неочікувано наткнувся на фігуру в чорному. Того вечора жінку з сином не зібрали. Однак жінцеві Ренуару так не пощастило. Його знайшли в охопленому полум'ям публікарі, що немов вогняна куля носився районом, доки не розплавилися шини і авто не зупинилося. Поки туди дісталися вогнеборці, вони вже нічим не змогли зарадити. Це була не найприємніша картина. Рован прокинувся, коли до його горла притиснули ножа. В кімнаті було темно, він не міг роздивитися, хто тримав ножа, але впізнав дотик леза. Це був ніж кіготь керамбіт, і його вигнуте лезо ідеально посувало до такого застосування. Рован завжди підозрював, що недовго пробуде женцем Люцифером. Він до цього готовий. Був готовий ще з першого дня. Кажи правду, або я розпанахаю тобі горло від вуха до вуха, заговорив нападник. Рован відразу впізнав той голос. Не його він чекав. Спершу поставте своє питання, мовив Рован, а тоді я скажу, чи відповім, чи дам розпанахати самі горло. Це Дибригін чи в Ренуара? Рован не вагався. Так, жінче Фарадей, це я. З його шиї прибрали лезо. З брудолежного кутка кімнати долинув різкий звук, це застрягло в стіні ручко кинути лезо. «Дідько, Роване!» – Рован потягнувся, щоб увімкнути світло. Жнець Фараде вже сидів на єдиному стільці у скромно обставленій Ровановій кімнаті. «Фараде мав би оцінити таку кімнату», – подумав Рован. «Жодного додаткового комфорту, окрім зручного ліжка, щоб охороняти неспокійний сон жінця». «Як ви мене знайшли?» – запитав Рован. Після зустрічі з Тайгером він поїхав з Пітсбурга до Монреаля, бо якщо його зміг знайти Тайгер, то це міг зробити будь- -хто. Однак його знайшли, навіть попри переїзд. На щастя, це був жнець Фарадей, а не інший жнець, який міг би без вагань перерізати йому горло. «Ти забуваєш, що я маю навички в пошуках другорядного мозку. Можу знайти будь-що і будь-кого». В погляді Фарадея читалася тліюча злість і гірке розчарування. Рован відчував потребу відвернутися, але втримався. Він відмовлявся відчувати сором за свої вчинки. «Роване, хіба перед твоїм від'їздом ти не обіцяв залігти на дно та триматися подалі від женців? «Обіцяв», – відверто відповів Рован. «Тож ти мені збрехав? Ти з самого початку планував стати цим жінцем-люцифером?» Рован виліз із ліжка і витягнув зі стіни лезо. Як він і гадав, то був в ніжки, готь керамбіт. «Я взагалі нічого не планував, просто змінив думку». Він віддав ножа фарадою. «Чому?» «Я відчув, що мушу». Відчув, що це необхідно. Фарадий глянув на чорну рованову мантію, яка висіла на гачку біля ліжка. «І тепер ти одягаєшся в заборонену мантію? То ти здатен переступити будь-яке табу?» Щира правда. Жінцям заборонено носити чорне, і саме тому ровано брав цей колір. Чорна смерть для тих, хто приносить чорнуту. «Ми ж маємо бути просвітленими», – мовив Фарадий. «Ми не так маємо боротися». «Ви останні, хто має право вказувати мені, як боротися. Ви вдали мертвого та втекли!» Фарди глибоко вдихнув. Він глянув на карамбіт у своїй руці та сховав його у внутрішню кишеню своєї мантії кольору слонової кістки. «Я гадав, що коли переконаю світ у своєму саме збиранні, то врятую вас із сітрою. Гадав, що вам скасують навчання і відішлють вас жити колишнім життям». «Не спрацювало», – нагадав йому Рован. «А ви й досі переховуєтеся». Я відчекую. Тут є відмінність. Є речі, яких я можу краще досягти, якщо в цитаделі жінців не знатимуть, що я живий. Я теж можу краще досягти деяких речей, якщо буду жінцем Люцифером. Жнець Фарадей підвівся і зміряв його довгим і уважним поглядом. Ровани, ким ти став, що можеш так холоднокровно припиняти існування жінців? Коли вони вмирають, я думаю про їхніх жертв. Чоловіків, жінок і дітей, яких вони зібрали. Бо мої жертви не збираюсь із сумлінням чи почуттям відповідальності, якими має бути наділений жнець. Саме я співчуваю їхнім суб'єктам, і це звільняє мене від будь-яких докорів сумління через кончину тих корумпованих женців. Здається, на Фарадея це не вплинуло. Жнець Ренуар, у чому полягав його злочин? Він вів таємничу етнічну чистку на півночі. Після цього Фарадей замислився. І як ти про це дізнався? «Не забувайте, що і мене навчили вести пошуки в другорядному мозку. Навчили, як важливо ретельно досліджувати потенційних суб'єктів збирання. Чи забули, що самі вклали мені в руки всі ці інструменти?» Жнець Фарадей визирнув у вікно, але Рован знав, що це лише для того, аби не дивитися йому в очі. «Про його злочин можна було повідомити у відбіркову комісію. І що б там зробили б? Виголосили догано і визначили б випробувальний термін. А навіть якби заборонили йому збирати, такого покарання недостатньо для цього злочину. Жнець Фаради нарешті на нього поглянув. Він раптом здався стомленим і старим. Набагато старшим, ніж мав би. Наше суспільство не вірить у покарання. Лише у виправлення. Я теж. Веру смертності не могли вилікувати рак, тож просто його вирізали. Я роблю те саме. Це жорстоко. Зовсім ні. Женці, яких я відбираю, не відчувають болю. Вони вже мертві, перш ніж я перетворюю їх на попіл. Я не палю їх живцем, як полюбляв робити покійний жнець Хомський. Дрібна милість, але не порятунок. Я не прошу порятунку, але таки хочу врятувати цитадель жінців. І вірю, що це єдиний шлях. Фарадей знову зміряв рована поглядом з голови до ніг і з сумом похитав головою. Він більше не лютував. Він, здається, здався. Якщо хочете, щоб я зупинився, то прикінчіть мене власноруч, сказав йому рован. Не випробовуй мене, роване, бо якби я вважав, що це необхідно, мене б не зупинило горе, яке я відчую після твоєї смерті. Але ви так не вважаєте, бо глибоко в душі знаєте, що саме я роблю необхідні кроки. Жнець Фарадий довго мовчав. Він знову відвернувся до вікна. За ним почало сніжити. Сильно. Після цього земля стане слизькою. Люди падатимуть і розбиватимуть голови. Сьогодні буде багато роботи для працівників Центрів Відродження. Так багато женців більше не визнає старих істинних правил. Фарди говорив з таким глибоким сумом, що Рован не зовсім зрозумів, чому той так сумує. То ти збираєшся прикінчити половину цитаделі жінців, бо з того, що я бачу, жінця Годдарда вважають мучеником так званого нового ладу. Дедалі більше женців насолоджується актом убивства, сумління починає зникати. Я робитиму те, що маю, доки можу. Це була єдина ронова відповідь. «Ти можеш убивати жінців одного по одному, але це не змінить загального порядку», – сказав Фарадей. Це було перше, від чого Рован почав у собі сумніватися. Бо він розумів, що Фарадей має рацію. Незважаючи на те, скількох жінців він прибере з рівняння, їхнє місце займуть інші. Жінці нового ладу обиратимуть учнів, які відчувають джагу до смерті, як убивці ери смертності, яких позбавляли волі, і вони сиділи за ґратами до кінця своїх обмежених життів. А тепер це жінці стануть монстрами, яким дозволять вільно, без наслідків, убивати. Перші жінці хотіли не цього. Але всі засновники вже давно самозібралися. А навіть якби хтось із них ще був живий, то яку б вони мали владу зараз щось змінити? «То що, може змінити загальний порядок?» – запитав Рован. Жнець Фарадий звів брову. Жниця Анастасія!» Рован цього не очікував. «Сітра?» – Фарадий кивнув. Вона є новим голосом розуму і відповідальності. Вона може знову повернути старі правила. Саме тому вони її бояться. Тут Рован розпізнав на обличчі Фарада якусь глибшу емоцію. Він зрозумів, що той сказав насправді. «Сітра в небезпеці?» «Схоже на те». Раптом увесь Рованів світ злетів зі своєї вісі. Хлопця вразило те, як швидко могли змінитися його пріоритети. «Що я можу зробити?» «Непевен, але можу сказати, що ти робитимеш». Ти писатимеш елегію про кожного вбитого тобою. Я більше не ваш учень, ви не можете мені наказувати. Ні, але ти зробиш це, якщо хочеш змити принаймні частку крові зі своїх рук і повернути, бодай, крихту моєї поваги. Ти для кожного з них напишеш короткий некролог. Оповіси про добрі і погані вчинки кожної твоєї жертви в цьому світі, бо навіть найбільш корисливі корумповані женці заховали у складках своєї неморальності якусь чесноту. В якийсь період свого життя, перш ніж упасти, вони намагалися чинити правильно. Він зупинився, щось пригадавши. Я колись товаришував з жінцем-ренуаром, зізнався Фарадей. Задовго до того, як його нетерпимість перетворилася на рак, про який ти розповідав. Він колись кохав жінку з народів вічної мерзлоти. Ти цього не знав, правда ж? Але він не міг одружитися, залишаючись жінцем. А вона натомість вийшла заміж за іншого чоловіка зі свого народу. І з цього почався довгий шлях ненависті Ренуара. Він якусь мить дивився на Рована. Якби тобі було про це відомо, ти б його пощадив? Рован не відповів, бо не знав. Заверши своє дослідження його біографії, інструктував Фарадий. Напиши анонимну епітафію і опублікуй, щоб усі почитали. Так, женче, Фарадий, мовив Рован, відчуваючи неочікувану честь у покорі своєму старому наставнику. Вдоволений Фарадий розвернувся до виходу. «А як щодо вас?» – запитав Рован, бо підсвідомо не хотів, щоб жнець отак пішов і залишив його наодинці з його думками. «Ви знову зникнете?» «У мене багато справ. Я недостатньо старий, тож не був знайомий з верховним кланком Прометеєм і жінцями-засновниками. Але мені відомо, які вони залишили після себе знання». Рованові теж це було відомо. Якщо цей наш експеримент провалиться, то є вихід. «Дуже добре. Ти пам'ятаєш прочитане». Вони розробили систему безпеки від жінців, якщо ті перейдуть на бік зла, але з часом той план загубився. Я сподіваюся, що він не втрачений, а просто його кудись не туди поклали. Ви гадаєте, що можете його знайти? Може так, а може і ні. Але я гадаю, що знаю, де шукати. Рован це обміркував і підозрював, що знає, де саме Фарадей планує почати пошуки. «Ендура?» Рован небагато знав про місто терплячого серця, більш відомого як «Ендура». Це був плавучий мегаполіс посеред Атлантичного океану. Місце сили, де семеро жінців-великих згубників зі Світової Ради женців, керує регіональними цитаделями жінців по всьому світі. Під час навчання надрованом було так багато ярусів жінців, що він цим не цікавився. Але тепер, ставши жінцем-люцифером, усвідомив, що це мала бути не лише цятка на його радарі. Його дії, напевно, привернули увагу великих згубників, навіть якщо вони залишилися осторонь. Та поки Рован обдумував, яку роль може відігравати велике плавуче місто в загальній картині світу, жнець Фарадей похитав головою. «Не вендурі», – сказав Фарадей. «Та місце побудували не скоро після заснування цитаделі женців, Місце, яке я шукаю, набагато давніше». І коли Рован нічого такого не пригадав, Фарадей широко посміхнувся та промовив. «Нод». Рован зрозумів не одразу. Він багато років не чув цього віршика. «Країна Нод?» Країна Нод або земля мандрів – це біблійний край на схід від Едему, буття 4.16. Ця назва також згадується в дитячому віршу Ко Роберта Луіса Стівенсона, але в значенні «край снів». Але це місце не може бути справжнім, це лише легенда. Усі легенди можна простежити до якогось періоду і місця. Навіть найпростіші, найневинніші дитячі казачки мають неочікуваний початок. Після цього Рован пригадав ще одну пісеньку. Танок навколо ружі. Він значно пізніше дізнався, що вона була про якусь хворобу ери смертності під назвою чума. Дитяча пісенька здавалася легковажною і безглуздою, Та коли дізнатися про що вона, що означає кожен рядок, то все набувало моторошного сенсу. Діти похмуро і монотонно співали про смерть. Дитячий віршик про країну нод теж не мав жодного сенсу. Рован пригадав, що дітлахи повторюють його водячи танок навколо обраного, якого називають «воно». Коли віршик добігає кінця, дитина в центрі має по черзі торкнутися всіх інших. І той, кого торкнулися останнім, стає новим – ним. «Немає доказів, що цей нот взагалі існує», – зауважив Роман. «Саме тому країну так і не знайшли. Навіть тональні культи, які вірять у неї з таким самим запалом, як і у великий акустичний резонанс». Згадка про тональні культи вбила будь-яку надію на те, що Роман серйозно поставиться до затії Фарадея. «Тоністи? Справді?» Він врятував багатьох тоністів того дня, коли вбив женців Годдарда, Хомського і Рент, але це не означало, що він серйозно сприймав їхні сектантські вигадки. «Це сміховинно!» – мовив Рован. «Усе це!» – на це Фаради усміхнувся. «Як мудро з боку засновників заховати зерня правди в чомусь такому абсурдному. Хто розумний там його шукатиме?» Рован тієї ночі так більше і не заснув. Кожен звук видавався підсиленим, навіть його власне серцебиття перетворилося в його вухах на нестерпне торгтіння. Він відчував не страх, а тиск. тягар, який він навісав на себе, щоб урятувати цитадель жінців, а тепер ще й додалися новини, що сітра може бути в небезпеці. Незважаючи на думку мідмериканських жінців, Рован обожнював цитадель. Ідея, що наймудріші і найспівчутливіші люди приноситимуть завершення життя, щоб урівноважити безсмертя, була досконалою ідеєю досконалого світу Жнець Фарадей показав йому, яким має бути справжній жнець. І багато, багато навіть бундючних, зарозумілих жінців і досі дотримуються найвищих цінностей. А без цих цінностей ідея жнецтва стає жахливою. Рован наївно гадав, наче може цьому завадити. Але жнець Фарадей знав, що так не станеться. І все одно Рован обрав для себе саме цей шлях. Зійти з нього зараз означатиме визнати поразку. Він до цього був не готовий. Навіть якщо не здатен самостійно зупинити падіння цитаделі жінців, усе одно може видалити хоч якісь ракові пухлини. Але він зовсім сам. Присутність жінця Фарадея подарувала йому недовгий момент товариства, але це лише погіршило відчуття ізоляції. І сітра. Де вона зараз? І її життя під загрозою, і чим Рован може зарадити? Має бути якийсь вихід. Він заснув лише на світанку, і, на щастя, в його основидіннях не було тієї метушні, з якою він стикався на яву, а були спогади про простіший час, коли він найбільше турбувався про оцінки і ігри, і пристрасть його найкращого друга Тайгера до ляпання. Час, коли на нього чекало яскраве майбутнє, і він точно знав, що є нездоланим і може жити вічно. Немає особливої таємниці в тому, що у привілейованих регіонах я запровадив інші закони та звичаї, ніж у решті світу. Я просто зрозумів, що є потреба для розмаїття і соціальної інновації. Така велика частка світу стала однорідною. Такою є доля об'єднаної планети. Окремі мови стають чудернацькими та вторинними, раси змішуються в приємну суміш найкращих різ кожного етносу лише з невеликими варіаціями, але у привілейованих регіонах вітаються відмінності і безперервно проводяться соціальні експерименти. Я створив сім таких регіонів на кожному континенті, за можливості зберігаючи кордони, що окреслювали межі регіону в еру смертності. Я особливо пишаюся соціальними експериментами в кожному з цих привілейованих регіонів. Ось, скажімо, в Непалі заборонено працювати. Всі жителі вільно займаються будь-яким видом відпочинку і отримують значно вищий гарантований дохід, ніж в інших регіонах тож вони не почуваються з через нездатність заробляти на прожиття. Це призвело до значного зростання альтруїстичних і благодійних ініціатив. Соціальний статус вимірюється не статком, а людським співчуттям і безкорисливістю. У привилейованому регіоні Тасманія кожен мешканець має обрати біологічну модифікацію для підсилення свого стилю життя. Найпопулярніше тут – Зяброподібні респіратори, які дозволяють жити під водою, і горизонтальні лямки, схожі на вирости летючої білки, що полегшує планування як спорт і мандри. Звісно ж, нікого не змушують до змін. Люди завжди можуть оселитися у привілейованому регіоні або виїхати з нього. Насправді, збільшення чи зменшення населення привілейованого регіону це гарний показник успішності унікальних законів того чи іншого регіону. Я так продовжую покращувати стан життя, широко запроваджуючи найуспішніші соціальні програми для решти світу. А ще є Техас. Це регіон, у якому я підтримую доброзичливу анархію. Мало законів, мало наслідків. Тут я не керую і не заважаю, а спостерігаю за тим, що відбувається. Результати неоднозначні. Я бачив, як деякі люди виявляють свої найкращі риси, а інші стають жертвами своїх найгірших недоліків. Я ще не вирішив, який урок варто винести з цього регіону. Необхідно проводити подальше дослідження. Шторм.